الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ارجاما لمن جحد به وكفر اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه مصابيح الغرر اما بعض عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله اخوتي لا اذا معاشر الحاضرين مع بشائر النصر من جديده إن العالم الذي نعيش فيه كتاب هوى جميع المعارف وكل ما فيه طريق إلى الهدايه متى فهم هذا الإنسان تلك المعلومات التي يجمعها هذا الكون المشهود يستوي في ذلك الدارس غيره ولذا حث الله تبارك وتعالى على السير في الارض باسلوب بارع متقن فقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون وقال افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sduur ndugu islamu Tukendelea na bishara za nasri kama tulivyotangulia kuelezea tuzidishi kueleza ya kwamba ulimwengu na kila kilichoko ulimwenguni ni kitabu ambacho kimekusanya mafundisho mbalimbali mbali. Kila kilitoko ulimwenguni ni njia ya kumfikisha mwanadamu kwenye kuo, kwenye uongofu na kwenye ubusara Lau mwanadamu kama yule ataenda kuyatizama yale yaliyo ulimwenguni kwa jito ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia atizamie kwalo Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala أَمَّنْ سِتِيزَ الْمَنَادَمُ اتَمْبَئَ أَرْضِنِ مُنِيزِمُغُو أَلِپُسَمَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ مُنِيزِمُغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْوَامْبِيَ الْمَنَادَمُ mpaka ilipoulizwa kwa nini kana kwamba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akoonyesha kwamba kuna ajabu mwana Adam kwa atakutembea lakini muhimu kabla kulli shay ni kila Muislamu ambae amelekezewa hii ikitoka kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akimwambia afalam yasiru fil ardh afahamu Ma'na ya neno afalam yasiru fil ardh ina maana aondoke malindi aende kilifi aondoke wa pwani aende sehemu za bara kila siku tutosafiri ikiwa e kila siku tutosafiri kila siku tunatembea haina maana basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwambie afalam yasiru fil ardhi kwa sababu sisi twatembea ardhini. lakini utaona maamrisho haya Uloambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afalam yasiru fil ardh Ni kama maamrisho uliopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuambia falyandhuril ila ta'amihi Mwana adamu naangalie angalie chakula take, Na mwana adamu hali chakula mpaka awe atakiangalia Ikiwa na macho atakiangalia kwa jitu hili ambalo ndilo kila mmoja ambalo hutizamia na ikiwa hana macho vile vile ataangalia kwa macho mengine ya ndani ambayo ndio muhimu Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotwambia afalam yasiru fil ardh afalam yasiru fil ardi, haina maana ya kwamba utizame kwa jito lako hili ambalo huweza kumuona nyoka au kwenda kuona kijipande au msumari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia utizame kwa macho yale ya ndani ndipo mahala ambapo utafidika kwa dalili ya aya ya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha kwa nini wasitembee katika ardhi wakapata wakapata na nyoyo wao za mambo kuyatia akilini au kuana masikio ya kuweza kusikia mambo yalivyo huambiwi basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala تمبه يا بالبصر وانما يقول الله لك تبارك وتعالى تمبه بالبصيره تمبه كموياك وعانغليه نيني انظر الى قوي تجبر فقسمه الله والى ضعيف تواضع فرفعه الله تمبه واونه ولو كانا نغوف كل جامل لتكون كما وناوتكوا Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ikaja siku akavaponda ponda, ponda fadam dama alihim rubu bidhambihi fasawaha. Fapsa sauta adhab pamoja na kwamba valikuwa wana nguvu mpaka wakaona hakuna lolote liwezalo lo kutokea. Wakafikiria kiwango cha kusema man ashaddu min naqwa. Nani mwenye nguvu kutushinda sisi? Lakini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ndiye mwenye nguvu kukishinda kila kitu hivi nusra ambao ndio madao tunayozungumzia inawafikia waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima kwanza venye kuitaka nusra wawe na matayarisho fulani wawe na matayarisho ya mmoja mmoja kila mmoja ajitayarishe yeye mwenyewe ili afikie kiwango kupata cha nusra kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chu ni kimakundi kifamilia kimiji kijamii ili tuweze kufikilia kwamba sisi tuweza kupata nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nusra ya Mwenyezi Mungu haiwezi kutufikia sisi mpaka sisi tuweni bora shinda wengine leo tumwangalie Muislamu ambaye ajigamba kwenye nusu za aya. Akijigafilisha na aya nyingine kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemal al'izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin lillahi wa li rasulihi ya Mwenyezi mgu 'izz ya mtumi wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na tuliona ilipofika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kisha ikawafikia na masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam Neveruamini Wakati gani chutafaa kujita ni waumini mpaka tuweze kuipata nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kujita vaumini bila kujipamba kwa sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia waumini huwa bado hatujakuwa waumini liana al Laisa laysa al imani si kwa mtu kutamani bali imani ni kwa kujipamba kwa sifa ambazo afaa muumini awe nazo leo tukiangalia jamii za waislamu si Kenya na Uganda tuziangalie jamii za Kiislamu kwenye ulimwengu mzima wa Kiislamu hali ya jamii hizi za Kiislamu ziko kwenye msimamo ambao wa kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka wawe watafaa kuitwa ni waumini kila linaloshikiliwa na waislamu lataka marakibisho lirudi kama namna alivotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha turudi tujite kwamba sisi ni waislamu leo tukijiangalia katika akida katika itiqad tunazo itiqadi kama itiqadi alizileta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizoshikiliwa na masahaba wa, wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zetu zote kutoka sala mpaka hija, saumu, zaka na ibada nyingine, je tuko kwenye ibada zile zile ambazo ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndizo alizozibaini, alizoambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi Wa vaamrishwe umati wako wazifuate? Au tuko kiwingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali kisha akatuwambia sallu kama raaitumuni usalli Hainamana maana ni salaatu na saumu vile vile muislamu alazimisha na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afunge kama namna alivofunga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khudhu anni manasikakum ibada zenu zote hija omra, zaka sala kila jambo tufanye kama namna alivofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo tujiangalie ya sisi waislamu utakuta hapa tumezidisha hapa tumepunguza hapa tumependezesha hapa tumetukizisha kwa akili zetu waweza ukamkuta Muislamu ameshikilia mambo ambao sio aliyowafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini yale ya kupatiwa na viongozi wake ashikilia zaidi kuliko aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu ntume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha hurudi akajishikizia kwamba yeye ni Muislamu. Yalipokea kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atuambia hivi. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Munyazimku subhanahu wa Ta'ala anapenda mmoja wenu akifanya amali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 Kutumia vitu fulani sikuize au yake imiharibika Kwa hivyo ikiwa hatufanyi kama anavyotaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Hatuendi kama anavyotaka yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina maana sisi hatukuhakimisha mafundisho tulifundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kwa hivyo usiketuke ujigamba kwamba nusra itakuja kwako kwa sababu wewe ni Muislamu, kwa sababu wewe ni Mu'min, kwa vile unavyojiona wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanya mambo bila sababu. Na mambo mengine umeambiwa wewe ufuate sababu mwanadamu. Kila moja Ajua kuzaliwa mimi ni kwa sababu ya matangamano fulani baina ya babangu na mamangu. Kwa hivyo siwezi kuzaliwa mimi bila matangamano yale. Lakini Mwenyezi mngu kuonyesha kwamba yeye hana ulazima wa kufuata sababu, hufanya kukiweko sababu, hufanya ikiwa hakuna sababu. Alimleta Adam hana baba, hana mama. Akamleta Hawa bila mama. Akamleta Isa bila bila baba. Kuonyesha kwamba uwezo ni wake hufanya anavyotaka. Uzeri na punda wake ambaye aweza kuishi miaka na miaka, Uzeri alikufa na punda likafa na akabadilika kabisa, lakini maziwa ambayo umri wake ni wa masaa, maziwa ya kaketi miaka mia bila kubadilika. Kuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba nguvu ni zake, astoke mwingine na yeye akajidai kwamba na yeye ana nguvu kama nguvu za Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kisha tukataka tufuate sababu Nusra amba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kava pangia waja wake hakumpangia kila mja wake aliwapangia waja wake fulani vaja aina fulani walotimiza masharti fulani kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia wewe mwanadamu sikufanyii mpaka kwanza wanzi kufanya mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani udhina lilldhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim la kadira Vameruhusiwa walopigwa vaende wakapigane kwa sababu wamedhulumiwa na Mwenyezi ni limwaza kwa nusuru. Tusema toka mwanzo kwamba waambiwa Wende ukatizame. Tembea kwenye ardhi, utizame mambo yalivyokwenda kisha tukueke kiasi kwa busara yako. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa allaha ala nasrihim kadir. Nusra iko mikononi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haitokuja hata siku moja Mwenyezi Mungu akavaha nayo lakini humpa anayetaka akitimiza masharti yake. Rudi nyuma kidogo tuliposema kwamba mwangalie mwenye nguvu alofanya kibri na Mwenyezi Mungu akamvunjavunja. huja mwangalie na mnyonge aliyenyekea Mwenyezi Mungu akambrufaisha. rudi kwenye Qur'ani kwenye misimamo miwili Mwenyezi Mungu akurikodia kwenye Qur'ani kundi la watu ambao walikuwa hawana imani kamili na kundi la watu walokuwa na imani kamili mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia walamma barazul jalut lamma barazul jalut Jaluti alikuwa na nguvu sana alikuwa na kikosi kikubwa cha kijeshi Vatu wa kiangalia kwa jito hili walipomwona jaluti namna alivo na nguvu na namna alivo na askari wengi kalu la taqatana leo bijalut wa junudi لا طاقه لنا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده حتى وكوبambana na jalut na askari wake ina maana imani yao pande wa mwezungu imeondoka wale ambao yadhununa annahumulaqullah wa yasama kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira kamen fiaa kalila. mara ngapi watu kidogo huenda wakawashinda watu wengi kwa ruhusa Mwenyezi Mungu tuna misimamo miwili msimamo wa utovu wa imani na msimamo wa imani kamili Dauda alayhi salaam pamoja na kwamba ni kijana Jalut pamoja na kwamba ana nguvu Dauda aliweza kumua jaluthi kwa kumpiga jiwe jashilath likazarota na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa ushindi wale ambao walikuwa ni wanyonge rudi uangalie hapo basi kisha ujiteki wewe upungufu wako uko wapi mbona leo wanyanyasa wa takulu anaka tu'minu billahi tabaraka wa ta'ala sote tunatendwa tunasema tunasema sisi ni waislamu bwana sisi ni waumini bwana mbona kila idhilali laja kwenu ina maana ya kwamba Muna makosa au tuna makosa? Nani ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam alituwambia kwamba Mwenyezi Mungu asema idha asani mayarifu ni sallatu man la yaarifuni Anaenijua kini asi nitamsaliti na asienijua na sisi ambaye twamjua Mwenyezi Mungu tumemwaasi Mwenyezi Mungu tumesalitiwa na wangine hata wale ambao ni wadhalilifu amba Mwenyezi Mungu aliposema dhuribat alaihi mudhllatu walmaskana. Wamepawa udhalilifu na umasikini leo ndiyo matajiri wanaokontrolu ulimwengu mzima. Ndio wanaofanya wanalo litaka kinyume na wewe ambao wasema wewe ni Muislamu. Wao waliteremshwa askari species na Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni. Yaw mabathir wewe leteremsha askari maalum special na Mwenyezi Mungu يوم الخندق mara ngapi askari wametemka kukusaidia wewe Muislamu mbona leo hava teremki Abraha alitoka ndovu kuja kuivunda al Soma alamtara Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin fajalahum ka'asfin ma'kul. Wafikiri na leo kwa hali zetu hizi nazo. Kesho hata kuja mfidhula atakakupiga al-Kaba makombora ataletana Tairan ababil watakiwa wewe otoke. Usikae tukangoja kwamba kuna kikosi cha jeshi Mwenyezi Mungu alikileta wakati fulani Tairan ababil na leo watakuja wewe uko, wakati ule ulikuwa kuna walinzi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia udhina lilldhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kisha Mwenyezi Mungu baada ya kukuambia aweza kuwanusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alileta sifa ya hava ambao wafakunusuriwa zatakuwa vasifika na sifa gani vako kivipi mpaka vastahiki kupatiwa nasra na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu asema بغير kutoka katika nyumba zao bila haki. Walitolewa kwenye miji yao bila haki. Ila yakulu Rabbun Allah. Kwa salao ni kusema kwamba Mola wetu ni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Wala ula hadaf Allah wa wa wa masajid lao sikupata watu kuweza kujitetea huwa akajitetea na mwingine basi misikiti makanisa nyumba za ibada zote zingebomolewa. Lao kungepatikana Ina maana hivi sasa hakuna misikiti mingapi ambayo bomolewa kwa mabomu? Makanisa mangapi ambayo bomolewa? Waislamu hawakubemua kanisa la mtu. Na mpaka leo hakujashuka ndege hakuja sikua viura bakiwafukuza wa watu hakuja nge hakuja toka nyoka kana kwamba muambiwa bado hamujafaa usaidada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngieni msikitini msome na bahani wallahi hadi sakafuni zitabaki hapa hapa ndani tutasoma kwa kesha na bahani Sakafuni haifiki kwa hivyo hakuna jawabu cha kwa sababu hatufai Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asema wa wala yansurannallahu man yansuruhu wala yansurannallahu man inusuru dini yake Mwenyezi Mungu atamnusuru inusuru dini yake ndie intro kwanza ambaye atapata nusra kwa Mwenyezi Mungu allaha la qawiyun aziz mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala ana nguvu yeye ndiye mwenye ushindi ni watu waki aina gani mwenyezi mungu asema alladhina amkanahu fil ardh aqamu ssalata wa atuuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa anil munkar ولله عاقبه الامور الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاة اما واله تkiwa ماكينشا تkiwa قوه في الارض اقاموا الصلاه واتسممش صلاه واتوا الزكاه بالمعروف وتاامرش مازوري ونهوا عن المنكر newatakatazana mabaya je ni kweli tuko tayari kuyatimiza au. nani anatimiza nani ambaye huliona baya kwake wacha kuliona nje ambaye huliona baya ndani ya nyumba yake akaweza kuiambia familia yake kwamba haya ni makosa unayoyafanya sitaki kuyaona makosa kama haya nani ambaye na mvulana wake huko kwenye makosa kisha karudi akamwambia mvulana kama yule mimi ni Muislamu babu yako ni Muislamu enda kiuislamu nani Mwe upande wa kile hivyo hivyo thumma naudhu fanad'i alislam yakimwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamba wala yansuranna allam yansuruhu inna Allaha la qawiyun aziz Watu gani ambao wamnusuru Mwenyezi Mungu alladhina imkanahu fil ardh aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf anil Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia endelea na kuyafanya hayo Palipobakia ni wache Hatuko tayari kufanya hata moja Katika sala hatuko sawa katika zaka hatuko sawa katika hija hatuko sawa katika somo hatuko sawa kisha tarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukamwambia istajib istajib lana ya rabbi tupokele fa anna yustajab lana kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia wewe muislamu wachana na ulemavu kwenye mambo uhujurufu kwenye mambo akwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ista'in billahi wala ta'jaza ista'in billahi wala ta'jaza jumla ista'in billahi wala ta'jaza itokao kwenye ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyojigamba kwamba ala inni uatitujawami alqalima wa waqtasra liya alkalama ikhtisaran kwamba mmepawa maneno mafupi yenye maana mengi maneno nimefupishwa akwambia ista'in billahi wala ta'jizan ta akwambia kila unapofanya jambo lekenda makosa usiketi kusema ah, hapa kama ngefunga hivi hapa kama drakibisha makosa kwa hivyo rakibisha makosa kwenye kazi yako Rakibisha makosa yako baina ya matangamano yako na ndugu yako. Rakibisha kila jambo ambalo la makosa. Usiketi ukaseme wallahi kama tunaoimba sisi. Sisi tuna nyimbo za kasuku. Hao nyimbo za maiti kama wasema watu wasii kwetu. Wallahi sisi waislamu kama tungekuwa kisampuli kadhaa kila mmoja sema hivyo. Wallahi sisi waislamu kama tungekuwa na umoja bwana eh hey, hey. hakuna nguvu za kusimama mbele za mbele yetu kila mmoja aimba wimbo huo huo mmoja wimbo wa kutukulia maiti katika nyimbo za kutukulia maiti hakuna shindao ule tambua hayi, la ilaha illa allah na mwingine tambua la ilaha illa allah japokuwa yeye mwenyewe alipokuwa hai haipendi la ilaha illa allah wakati tukimchukua kwenda kumwaga tutasema la ilaha illa allah maiti wote huimbwa wimbo mmoja huo na hizi tunazoimba sisi nyimbo za maiti Lau kama waislamu wangekuwa lau kama lau kama lau kama Mwenyezi Mungu akamwambia akwambia wala takulau fa inna lau taftaha amalash shaitan e waona jambo fulani ndilo jambo la kuwapa waislamu nguvu limekosekana kwa waislamu chusiimbe lau kama waislamu wangekuwa hivi tutafute mbinu ya sifa ile iliyowapoteza waislamu kujitaka kuirudisha kwa waislamu Kwa hivyo ni kila ni wajibu wa kila mmoja kila mmoja aangalie wapi ambapo Waislamu wameharibikiwa vachengeze palipo harbika. Ndipo tutaweza kufika tunapokwenda katika mambo ya kidunia tuangalie katika ibada zetu mambo gani ambayo yameharibika katika itikadi zetu mambo gani ambayo yameharibika katika ulimwengu wetu mambo gani ambayo wameharibika Uislamu dunia na akhera za changia kumoja kwa sababu unaoambiwa wewe muislamu ndio ahadi unaompa Mwenyezi kila naposali kwamba inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin Mahyaya na mamati katika mahaya nini na nini na katika mamati na nini Kuhuyika kwangu kufanya kwangu biashara kutembea kila ninalofanya ile li Mungu lillahi rabbil alamin nalifanya kwa ajili ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala hadha huwa muslim وهذه هي العباده بمعناها الواسع هو ndiyo الاسلام Na hii ndiyo ibada kwa maana yake makunjufu si kwamba ibada ni Allahu akbar akili yako iko maskan hasha tujiangalie sisi katika elimu tumeharibiki na nini angalia waweza kumuona asiyekuwa kuwa muislamu ikiwa ni Kenya ikiwa ni mahala popote pangine waweza kujikuta kijizungu kijizee kabisa kimekunjika kunjika ngozi usimeme mahala amekuja kama mtalii usimeme mahala angoje sarobo imbebe lakini ana na kijitabu take ameketio akisoma utetema atakwenda hawezi akiingia garini afungua kitabu Akipanda meli kitabu, akipanda ndege kitabu. Ina maana wewe you are ukamuliza mmoja wa mashehe zetu kwa mfano, kweli kutoka ushike tafsiri ya Qur'ani, yaweza kupata mezimingi ngapi? Au kutoka uwache kushika kitabu hadithi yapata mezimingi ngapi? Pole wewe Hebu nieleze tu. Panganee naweza kwambia na mwaka sasa mimi siye kitabu kitabu tafsiri. Hebu nieleze uko nyumbani kwako una vitabu vingapi ya tafsiri? Ha? Na nayo jalaleni. Hii jalaleni yako ndio ya tafsiri zote? Una kitabu gani cha hadithi? Na 40 na Nawawi, hadithi zote za bwana Mtume ziko katika 40 na Nawawi, zile huitwa 40. Kwa hiyo ni hadithi 40 tu. Ina maana sisi hatusomi la dini uona dunia fa khasirna al-isnen khasirna ad-dunya wal-akhirah. Dalika huwa al-khusran Kisha tutoka tukijigamba kwamba sisi ni waislamu sisi tuna nguvu. Churudi chubadilisheni fikra na mawazo tujiundeni kiji vingine. Baraka Allahu li lakum bil-Qur'an al-azim. Wanfa'ani wa Iyyaكم bil wa dhikri al اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وكفى واشهد الله لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله النبي المصطفى اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه للفضل والوفاء اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ايها الناس يقول الله تبارك وتعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي اعمالكم وصيها لكم فموافقكم يا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلمن الا نفسه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وصلي على نبيكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاه عليه وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم رضي الله عن صحابه رسول الله أجمعين خصوصا منهم ذي الاسر العريقه من المؤمنين سيدنا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن ابي طالب ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكر الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله على ما تصنعون